Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhiraahu 'ala din kullihi wa kafaa billahi shahida Wa ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa sharika lah iqraaran bihi wa tauhida Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala وسلَّمَ التَّصْلِيمَ مَزِيدَ لَنَبِيَّ بَعْدَهُ إخواني في الدين عزني وعزق الله الجميع ورعاكم. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-arba'in anawiyah yaitu syarah Hanif yang ke 29 sebagaimana rutinitas kita setorkan terlebih dahulu yang belum setoran sesuai dengan perjanjian yang sudah dijanjikan. Tafadhal yang pertama sama bismillah selam amri illa al illa saidu illa saidu Kemudian yang kedua, apa sebelah, tepat di qul tu bala ya nabi allah qul qul tu? tu ya nabi allah, ya allah. <tut> nah, wa inna nah, berikutnya एवा the okay. bin laa barakallahiikum wa sallam rikodnya Eh, walaupun Menaro. Pemain serama menaro. Hatta... Pasal Hatta... serang Hatta... di bawah pasal serang di bawah penalti. Pada kematangan. Kecajaan di bawah ini baca di. Ata? Ata. Bayar Ala, aku Semakal, semakal, ada hikmah, ada hikmah, mana yang ada hikmah, berbalaya, berbalaya najamurah, tak ada berusaha semakal, suka alaihikah ada, tak berusaha najamurah. inna. innama muhafazuna inna rabbana innama ma natakallamu bihi aw alla namara Berarti dah yang lainnya insyaAllah taala untuk hadis yang panjang ini pada pertemuan yang akan datang. Adapun yang enam sekarang untuk yang setoran yang lainnya apa atau maselaran sila. Ya'kul ya Bahan Samakanat, Kamangkat Hijratuhu Fahijratuhu Fahijratuhu Fahijratuhu <laughs> Fahijratuhu Bidunya asli sih Amin muraatin Amin muraatin hijratuhu ila ma hajra ilayhi fa hijratuhu ila ma hajra ilayhi muttaqalla ilayhi ayo siap bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. <tip> Inna anzalna Faman kana rabbani rabbukum ila Allah wa rasulih. Inna Allah wa rasuluhu biikhtari rabbih, abi muratin abi muratin abi muratin yakinnya yakin ingga di derajat-derajat di derajat jinabat jinabat khilafah keempat sudah ya eh Barakallahu fiikum. Antum mahu nyoba? Alhamdulillah Antum? Alhamdulillah. Eh Mau nyoba? Nyoba? Semula? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. dumya yasibuhha ha? awimra'atin Awim yang kihuha tilama ha? hajarat ayo ha ha ha na'barakalakum masantum insyaallah enggak masalah diundang-undang lama-lama insyaallah mungkin barakallah kum na'am eh terakhir bismillah, bismillah. bismillah. No, yeah. Uh, uh. InsyaAllah yang lainnya menyusul Untuk hadis yang ke-29 Untuk para santri Jadi sisanya menyusul pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah ta'ala Kita lanjutkan Kita lihat di sini Kata beliau Dan menegakkan solat Ini termasuk amalan yang bisa membuat seorang hamba Dimasukkan ke dalam surga Dan dijauhkan dari api neraka Perhatikan baik-baik Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik ya. Wa tuqimus sholah. Dan engkau menegakkan sholat. Di sini dapatnya menegakkan sholat bukan menunaikan saja. Karena banyak orang yang menunaikan sholat tapi belum menegakkan. Karena kalau menunaikan itu hanya gerakan saja. Tapi kalau menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, perkara-perkara yang wajib dalam sholat tersebut. Kita lihat. Hadahuwa rukunus thani ini ada rukun yang kedua wutuki musalla alaqih amudul Islam dan engkau menegakkan salat yang mana salat itu adalah tiang agama Islam. Wal muradu bis dan yang diinginkan dengan salat di sini adalah as salawatul Perhatikan baik-baik ini. Salat yang diinginkan di sini adalah salat lima waktu, bukan salat-salat sunnah Salat-salat sunnah memang dianjurkan yang dikenal ngapa? Barakallahu fikum as salawat ar-ratibah ba'diyah taqabliyah. Cuma yang diinginkan di sini adalah solat lima waktu. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala, <tuh> Hafidhu Alasalawati Wasolat Musta'jagalah solat lima waktu dan solat musta' solat musta' itu solat asar. Karena kebanyakan orang ketika solat asar itu lalai dengan kerjaannya, dengan kesibukannya sehingga terkadang tidak solat asar. Allahumma <tuh> Mustaan, malhumusalla ya. Solat lima waktu dalam sehari semalam berapa rakaat? Berapa rakaat Abdurrahman? Rahman? Surat lima waktu dalam sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. ingat tidak ada 17 rakaat. Catat ya. Nah, barakallahu fiikum jadi jumlahnya 17 rakaat. Nah, kita lihat di sini. Wa qanatu Di sini lafaznya tutimuha itu menegakkan walam yakun tusalli tidak mengatakan tu yaitu engkau salat li'anna al-matruba iqamatus salati la syaklas salah karena yang diinginkan adalah apa? nah menegakkan salat bukan semata-mata menunaikan salat. nah barakallahu fiikum bukan semata-mata nah barakallahu fiikum nah menegakkan eh, menunaikan salat tapi menegakkan salat. Kita lihat wa innamas salatu alqaimatu almustamilah hanya saja salat itu dikatakan tegak Manakala apa? Solat tersebut mustamilah ala arkaniha wa syurutiha wa wazibatihah wa sunaniha Ini penting ini. Solat yang terkandung dalamnya rukun-rukun dia lakukan syarat syaratnya dia terapkan dan perkara-perkara yang wajib dia laksanakan. Wa sunaniha dan juga sunnah-sunnahnya. Karena tidak setiap orang solat dikatakan menegakkan ya. Banyak orang yang solat sampai-sampai dikenal dengan apa? Solatnya bagi ayam jago atau ayam yang matok makanan. Solatnya begini. Alam ya? Eh, cepat ya, GRTPT. Bang nah, ya, Allahu ustaz, hati-hati. Nah, enggak membacakan rukunnya, wala syaratnya, wala sahih. pun wala alam. Hati-hati ya, apalagi salat kok diam saja ini tak ingatkan berkali-kali. Kalau salat dengan diam saja mulutnya Allahu Akbar. Oh ya gini. Diam saja, enggak baca wala sahih, enggak sah salatnya. Lah ngapainnya gitu diam saja? Salat itu dibaca. Bacaannya ingat-ingat ya. Bataan itu ya uca ucapan tadi tergerakkan mulutnya atau walaupun pelan pun tergerakkan mulutnya. Oleh karenanya itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "La salat kalimah lam jakroq bivahti hatil kita". Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat al-fatihah. Lamia, ya? Ustaz, karena pikirannya banyak pikiran Ustaz, banyak hutang Ustaz. Akhirnya solatnya dia diam saja Tetap tidak ada pengaruh wala walasai. Hutang ataupun punya hutang ataupun tidak jangan dibawa pada salat. Salat bacaan dibaca gerakan mulutnya kata walaupun pelan. Ingat-ingat ya, nutqun nanti diutsapkan warakalafikun karena kalau kalau orang salat kok diam saja dari awal sampai akhir enggak diterima salatnya. Kan nah, dalam bacaan apa dia? Ingat-ingat rukunnya itu ingat-ingat ya. Surat Al-Fatihah itu yang paling inti karena rukunnya. Jangan sampai salat tidak baca apa-apa, apalagi salat dengan tidur. Ya, biasanya kami saksikan ketika salat subuh itu banyak Orang-orang mau di luar sana ataupun dimanapun Biasanya setelah subuh itu kalau dia gak fokus gini aja dia Khusul dia tapi gak baca apa-apa Orang salam pun masih tahiyat dia Allah musta'an Hati-hati ya Hati-hati Gak perlu panjang lebar yang jelas kita merasa bahwasanya jangan sampai kita sholat kok cuman Diam aja mulutnya apalagi tidur tadi itu Paham sholat? Kita lihat di sini. Kata beliau di disini, hadihnya solatul qa'ima inilah yang namakan sholat ditegakkan. Amma solatul lati takhtalu fihal arkan awil syurud awil wajibata hadihila takunu solatanna fi'ata lillallahu subhanahu wa ta'ala. Ada pun sholat yang kosong dari rukun-rukunnya, kosong dari syarat-syaratnya, kosong dari perkara yang wajib. Maka ini tidak dikatakan sholatnya bermanfaat di sisi Allah Ta'ala. Perlu diperhatikan baik-baik. Solat lima waktu sehari semalam. Berapa rakaat ini? Berapa? 17 rokaat. Nah, barakat Allah fikum. Ikhwan fidzina az'lani wa sallakumullah. Jadi untuk menunaikan solat ini. Jangan sampai kita lalai. Karena tidak setiap orang yang solat itu beruntung. Ada juga orang yang solat tapi rugi. Sebagaimana dalam surat apa itu? Al-Ma'un. Fawailun nil-musallin. Celakalah bagi orang-orang yang solat. Orang solat, solat itu bagaimana? Coba bayangkan. Karena sholatnya dia lalai. Sholatnya dia tidak khusyuk. Memikirkan perkara-perkara dunia. Atau yang semisalnya sehingga apa? Rukun-rukunnya dia tidak terapkan. Allahumustahan. Jadi upayakan kalau sholat barakallahu fikum semaksimal mungkin. Yang namanya kita manusia biasa. Terkadang ada kelalaian. Tapi upayakan semaksimal mungkin. Jangan lupa bacaan-bacaan rukun-rukunnya. Dan yang semisalnya. Allahumustahan. Terlihat. Yang berikutnya. Amalan yang berikutnya. Para Perhatikan baik-baik. Amalan yang bisa membuat seorang hamba masuk surga dan dijauhkan dari api neraka pertama apa kemarin tawhid, ya nggak? Yang kedua menegakkan solat, yang ketiga menunaikan zakat. Waalaikumu warahmatullahi wabarakatuh. Dan engkau menunaikan zakat. Ingat-ingat, engkau menunaikan zakat di sini. Hati hawa rohul ini rukun yang ketiga, menunaikan zakat. Sudah Sudahkan sebutkan rintian zakat. Zakat yang diinginkan di sini adalah zakat harta Maksudnya ya Menunaikan zakatnya Jadi kalau punya harta lebih Harta simpanan, tabungan Kok dia nabung Dilihat dua keadaan Dilihat dua keadaan Haul sama apa? Misop Haul setahun penuh Misop itu kadar Batasan harta yang dia harus mengeluarkannya Kemarin saya akan sebutkan Siapa yang bisa mengulanginya Barakalwabikum Ya kalau ukuran dengan emas Ketika sudah mencapai berapa Dinar 20 dinar 20 dinar Tengok dengan berapa gram Berapa? 6 85 gram emas murni 24 karat Karena ada yang 23, 22 Tapi ini 24 karat itu ukurannya ya, itu kalau emas Kalau sudah mencapai 20 dinar Karena kenapa kita menggunakan patakan dinar Karena zaman saat itu, itu Mata uang terbuat dari Dinar dan dirham Dinar itu terbuat dari emas Dirham terbuat dari apa? Perak Kalau sudah mencapai 20 dinar Senilai 85 gram emas murni 24 karat tadi itu Mengeluarkan zakatnya 2,5% kalau batok dengan dirham berapa? Antum Abdullah Berapa? 500. Lah. Penggar sudah kita tanya juga, ingat enggak? Kalau dirham berapa? 200 dirham. 200 dirham. Senilai dengan berapa gram? Abdul Rahman? 595 gram perak murni, paham ya? Kalau uang yang disimpan tadi dinilai-nilai dengan 595 gram perak, maka wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 25 persennya Sekarang permasalahannya, para ulama berbeda pendapat mengenai mananya dengan patokan emas atau perak. Yang raji' wallahu alal, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizohutaala bahwa tanyanya memetsu atau mengukur dengan perak lebih dekat. Karena lebih tepat untuk sampaiin nisapnya dan lebih segera sampai kepada orang-orang pukul dan masa hakin. Paham maksudnya ya? Jadi kalau sudah sampai berapa tadi? Kalau antum nyimpan uang atau harta setahun penuh dicek ulang. Dihitung misalkan. Ternyata hartanya mencapai berapa? 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni mengeluarkan sedakatnya 2,5 persennya. Maksudnya, kenapa para ulama menguatkan yang kedua ini Walaupun diperbolehkan juga yang pertama Yaitu emas Karena kalau perak itu lebih murah Lebih murah sehingga harta yang dia kumpulkan Akan segera mencapai risapnya Dan segera sampai ke tangannya Orang-orang fukora dan masakin Mahkam soalnya ini ya Upayakan ini sudah apa? Sudah dilekatkan di benak-benak kita Ukuran emas sekian Ukuran perak sekian Coba antum mengulangi full semuanya Antum Semuanya, kalau emas berapa, perak berapa Kalau emas Senilai dengan 2 dinar tadi itu Kalau dilihat dari gram berapa 8 gram emas murni 2 lemot karat, ngeluarkannya 2,5 persen Kalau perak 200 dirham Senilai dengan 595 gram Perak murni, mengeluarkan Dua setengah persennya, mahum shalat ya. Nah, barangkali fikum itu perlu diperhatikan. Kita lihat, kalau itu zakat dan hukum rukun salat ini rukun yang ketiga. Bahwa kita uz zakat alatifarodahul alamual wahiyakoriyatul salah, yaitu menunaikan zakat yang mana Allah telah telah mewajibkan zakat tersebut pada harta. Wahiyakoriyatul salah gandengan daripada salat, salat zakat. Oleh karena itu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak sebagian kaum Muslimin yang mereka tidak mau membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Mami Wallahi, lauqatilana manfarroka binasulati waszakah? Aku makwala Rasulullah. Demi Allah, sungguh aku akan merangi orang-orang yang pisahkan antara sholat dan zakat. Akhirnya diperangi sampai mereka apa? Kembali lagi membayar zakat sebagai zaman Rasulullah SAW. Wa hiya al-mikdar, al-mukaddar lil-fukara wal-masakim Wa lil-asnafis tamaniyah allati bayanahullah subhanahu wa ta'ala Yaitu Zakat tersebut adalah apa? Al-mikdar, kadar Ukuran tertentu yang telah ditetapkan untuk orang-orang fukara dan masakim Dan delapan orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran Yang berhak mendapatkan zakat tersebut Fahiyya ibaratun maliyatun Wasolatun ibaratun badaniyah Perhatikan baik-baik Ibadah ternyata ada ibadah maliyah Ada ibadah badaniyah Ibadah maliyah itu ibadah yang bentuknya apa? Harta, zakat maksudnya Kalau ibadah badaniyah Ibadah yang Sifatnya berkaitan dengan badan itu sholat Mahum sholat ini ya Naam barakallahu fikum Kita lihat berikutnya Onuhu atasumur ramadhan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau puasa Ramadan. Inilah yang sekarang kita berada di akhir-akhir bulan. Nah, barakallahu fikum yang kita sudah mendekati, bisa dikatakan dekat dengan bulan Ramadan. Ternyata puasa Ramadan termasuk salah satu amalan yang bisa membuat seorang hamba masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Na'am barakallahu fikum. Tapi bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, dua perkara yang sangat penting dalam mengerjakan puasa Ramadan imananan wahtisaban imananan wahtisaban iman dan hanya murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala man soma ramadhana imanan wahtisaban rugfira lahu ma taqaddama min dhanbi barang siapa yang puasa ramadhan dalam keadaan beriman dan juga mengharapkan pahala wajah Allah Subhanahu wa taala niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu Paham ya? Nah barakallahu fiikum. Ikhwani fill din, a'azzana Kita lanjutkan apa yang beliau ungkapkan tadi. Hadar ruknul rabi' ini rukun yang ke-4. Tasum Ramadan. Naam, tasum Ramadan ini berarti puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan, nah barakallahu dengan iman dan zuka ihtisaban tadi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni enam dosanya yang akan datang. Wahuwa syahrun fissanah. yaitu tuman sebulan dalam setahun. Setahun tuman sekali saja. Bulan Ramadhan. Tidak ada bulan Ramadhan di bulan Syaban. Syaban lain, Ramadhan lain. Naam. Wasawlu syahrun ramadhan fardun wa ruknun. Dan puasa bulan Ramadhan merupakan kewajiban dan rukun minarkan isan. Salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Qawlu huwa tahujjul bayt. Dan engkau berhaji ke bayatullah yang haram Ingat-ingat Hadir sini adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kelima itu pun bagi yang mampu Haji bagi yang mampu Mampu hartanya Mampu badan fisiknya Adapun harta Memang penting harta ya Kalau tidak mampu harta Dia tidak wajib baginya untuk haji Tapi kalau dia mampu harta Badannya tidak mampu Karena sakit parah yang Bisa dikatakan sakitnya tidak bisa disembuhkan dengan prediksi manusia, maka boleh mewakilkan. Mewakil so, apa? Hajinya diwakilkan. Naem barakallahu fitun. Ikhwani fitina azza wa jalla kita lihat sini. Wahada huwa rukunul hamis min arkan Islam ini rukun yang kelima daripada rukun-rukun Islam. Dhaqar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arkan Islam kullaha akhirul aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan rukun-rukun Islam semuanya yang paling terakhir adalah haji. Walajudu, biayatul ahadit ala'ufra, anhu marta wa'ida fil umur ala al-mustatil. Ini penting ini. Sungguh hadis-hadis yang lain telah menjelaskan bahwasannya haji wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Lham ya, hukumnya apa tadi? Wajib. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu seumur hidup sekali. Nampulangi boleh tidak ngulangi? Boleh tapi tak tahu word. Tata Allah itu sunnah ya? Mengulangi silakan. Amalan tambahan, amalan sunnah tambahan Tidak masalah, tapi kalau dia Mampunya hanya sekali, itulah yang Sebenarnya diwajibkan dalam seumur hidup sekali Nah, sampai-sampai para ulama juga Menyebutkan umrah pun Bagi yang belum mampu haji, umrah pun Kalau dia bisa melakukan, lakukan Nah, barangkali. kita lihat di sini Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, "Hafizallahu Ta'ala wa ra'ahu, amma la yastati'u bil mal fa hadza laisa Adapun orang yang tidak mampu harta, enggak punya harta, enggak punya uang untuk berangkat, maka tidak ada bagi dia kewajiban untuk haji. Nah, barakallahu fiikum, jangan seperti apa? Nah, orang-orang yang mereka memperbolehkan, menghalalkan semua cara intinya tujuannya. Paham ya? Kata mereka, "Al-ghayatu tubariru al-wasila." Punca dan tujuan yang bagus itu menghalalkan semua cara. Intinya kan haji walaupun uangnya hasil dari begal. Bang ya, jadi uangnya begal, merampok dulu. Setelah merampok dipakai untuk haji. Bang ya, itu keliru ya. Nah, barakahlah. Kalau ingin tujuannya itu mulia, cara pun juga upayakan mulia. Jangan mencuri. jangan merampok. Nah, kita lihat sini. Kalau tak elak, telah berfirman, wari Allah alam nasihijil bait manistatayil istabila dan hanya kepada Allah lah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalannya. Paham maksudnya ini ya? Kemampuan di sini diukur dari dua sisi. Mampu apanya tadi? Hartanya mampu badannya. Mohon salah ya? Naam. Kita lihat sini. As-sabīl az-zād wa ar-rāhilah. Sabil, mampu menempuh Jalannya, nah jalan itu ada dua Azadu Az wa rohila Zad itu perbekalan, rohila itu kendaraannya Boleh tidak, misalkan dari Indonesia Haji Naik Untang itu Boleh enggak kira-kira? Kalau mampu enggak masalah, silakan, Enggak ada larangan Suman kan ada yang dikenal dengan taishirat Taishirat itu kemudahan-kemudahan Yang kita boleh menggunakannya Selama tidak berseberangan dengan syariat Seperti pesawat kapal, mobil, gunakanlah perkara-perkara yang sudah ada kemudahan tersebut. Bukan berarti kita melarang hadir naik unta. Silakan kalau misalkan dari Nusantara naik unta, tahan pun enggak masalah juga. Paham ya? Cuman kan ai tadi itu barakallahu fikum kemudahan-kemudahan seperti itu. Perlu kita apa? Manfaatkan selama tidak berseberangan dengan syariat. Kita lihat, lihat di sini azzadu warahila ini. Mampu menempuh perjalanannya. Perjalanan ini maksudnya apa? Bekal dan juga kendaraan. Azadul ladhi yubalighuhu wa nafaqah. Zad. Itu perbekalan yang apa? Yang menyampaikan dia kepada tujuan dan juga nafkah. Bekal harta, uang atau semisalnya. Warrahilah ya'ni al-markub al bihi. Wa yarudduhu fi kulli zamanin Bahasa bih. Perhatikan baik-baik ini. Arrahilah itu adalah kendaraan. Yang dia naiki. Yang dia pergi dengannya. Dan mengembalikan dia pada setiap waktu sesuai dengan keadaannya. Warahmatullohi wabarakatuh nusaiyiratan wabarakatuh nutohiratan wabarakatuh nuba khiratan yang namanya kendaraan itu bisa dari mobil, pesawat ataupun kapal. Kulus zaman ini, khaslah Setiap waktu itu sesuai dengan wakadaannya. Maksudnya ya, kalau zaman dahulu mungkin belum ada kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang, tapi sekarang ada pesawat ada mobil, ada kapal, manfaatkan. Faida lam yajid zadan wa la Kalau orang tersebut tidak menjumpai bekal, tidak pula apa kendaraan, maka tidak wajib bagi dia untuk haji. Mahum soalnya ya. Na'am barakallahu fikum. Wa in wajada istita'atuhu al maliyah wa lam yakun indahu istita'atun badaniyah, fagi tafsilin penting ini. Suatu ketika mungkin ada kejadian ini perhatikan baik-baik ini. Jika dia Mampu harta, tapi dia tidak mampu badannya. Hartanya banyak melimpah, bukanlah jutaan lagi MN misalkan. Tahu ya? Tahu MN atau? Eh, kalau fi kemudian jutaan lagi, tapi dia badannya nggak mampu. Bagaimana ini? Fifi tak hasil perlu dirinci lagi kata beliau. Tau ya? Tahu ya? Angkut tahu MN? Tahu? Eh, lah bahas. lihat sini. Rinci. Dia mampu hartanya banyak melimpah, tapi nggak mampu badannya. Dirinci. Idakal aridu waludru yurja zawaluhu fa innu yang tadi ruhatta yazu nasum ayahruk jawib naseh masyaallah rincian yang sangat bagus ini kalau faktor yang membuat dia tidak mampu berangkat tadi itu, bisa diharapkan akan hilang dalam waktu dekat. Misalkan sakitnya tidak lah taruhlah diobatin sembuh. Misalkan tunggu sampai sembuh baru berangkat haji sendiri. Papa maksudnya, jadi kalau penyakitnya engkau parah, ditunggu dulu sampai sembuh. Setelah sembuh berangkat sendiri. Ini yang pertama. Yang yang berikutnya. Wa ida kana udur almani'u la yasuno kalhibari walharami awalmarat almuzmin aladzillayastaghu ma'hu alhaj, fa innu yuniibu man yuzu' anhu ma Namun apabila udur, alasan yang membuat dia tidak bisa berangkat tadi. Tidak bisa hilang seperti karena tua renta, Jumpo lansia. Antum tahu lansia enggak? Lanjut usianya. Nah, barangkali fikum atau haram sama orang tua. Awil marat atau penyakit yang terus menerus, penyakit yang terus menerus yang bisa dikatakan secara prediksi manusia enggak bisa sembuhkan. Penyakit tua lah, lah gitu ya. Intinya diobatin kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Nah, seperti itu kata beliau boleh diwakilkan. Ya? Boleh nyuruh orang menggantikan haji dia Uangnya dari kita Uangnya dari orang yang tidak mampu tadi Dikasihkan orang Untuk apa Orang tersebut menghajikan dirinya Diniatkan ke orang yang punya uang tadi Paham Maksudnya ya naam Karena apa Karena diperbolehkan seperti itu Hatta walaupun dia mati pun Meninggal dunia Dulu punya keinginan untuk haji Kok belum sempat Anak dan keluarganya tadi misalkan Memiliki harta yang banyak kemudian mau menghajikan orang tua yang sudah meninggal tadi sampai pahalanya. Nah barakallahu fiikum. Bagaimana dalam hadis yang sahih. Nah barakallahu fiikum. Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya oleh seorang wanita. Nah barakallahu fiikum. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernadar untuk berhaji, tapi belum sempat haji sudah meninggal dunia. Afaa anha? Apakah boleh aku haji diniatkan untuk dia? Naam, hujjiyalha. Iya, boleh. Hazilah kamu niatkan untuknya sampai ini ya. Yang tidak sampai itu adalah Al-Fatihah. ya, contohnya. Mam ya, tobat Al-Yasin yang sebenarnya enggak sampai itu. Kan enggak ada dalilnya. ada dalilnya itu ya, antum malam 1000 kali yang baca Al-Fatihah misalkan, itu enggak ada dalil dalilnya sampai itu. Mam ya, yang sampai itu amalan-amalan yang disebutkan dengan dalil. Dengan dalil ya, contoh yang lain Sodakoh. Datang suatu ketika Na'am barakallahu fikum, riwayatnya berbeda-beda ya, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Inna ummi na'am barakallahu fikum, Sesungguhnya ibuku Uftulitat nafsuha, meninggal mendadak Wa adun nuhalau takal amata sodakot nah, Dan aku mengira, aku tetap beranggapan, kalau seandainya ibuku bisa bicara, dia akan bersodakoh, apa atas sodakantan Apakah boleh aku bersaudara untuknya naam kata Rasulullah. Pesanan bacaan boleh. Ini nas dengan dalil. Tapi kalau bacaan bacaan tadi yasin, malam jumat kelihatan misalkan atau al-fatihah itu enggak sampai, karena enggak ada dalilnya. Jadi kita kembali berdalil al-Quran maupun as-Sunnah. Ikhwan fitna az dan ya Rasulullah kita lihat di sini. Kata beliau: Wa mazda anil mar al-ma'ida fa inna huta Ini penting juga ini. Kalau orang haji pak lebih dari satu kali sudah pernah haji pak haji lagi itu tak tahu, bukan kewajiban lagi. Yang wajib dalam seumur hidup berapa tadi sekali bagi yang mampu. Mampu apanya tadi? Mampu fisiknya, mampu hartanya. Nah, اِخْوَانُ بِذِنَاعِنَا سَكُمُ اللَّهُ وَحَبِّيْتَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا kita ambil dikit lagi. Semua kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi oleh Mu'adz bin Jabal atau Rasulullah me menawarkan kepada Muadz Jabal suatu faedah, ala adulluka ala dua bil khair? Apakah kamu mau? Aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, ziyadatan ala arkan Islam, tambahan dari rukun Islam yang lima tersebut. Li anna dinna laisa fi arkan Islam, karena agama itu tidak terbatas pada rukun lima saja. Paham ya? Jadi agama itu tidak terbatas pada rukun Islam yang lima saja. Walakin hadihiyal asa satu, tapi rukun Islam yang lima ini pondasinya. Yang namanya rukun itu apa sih? Definisi rukun. Apa yang definisi rukun? Naf, essence. Jangan ibucai al akwa. Bagian sesuatu yang paling kuat namanya rukun. Jangan ibucai al akwa. Namanya pondasi. Jadi rukun Islam yang lima itu pondasinya. Kalau pondasinya sudah roboh, berbahaya. Nah, kita lihat sini. Walakin hati yang asas, tapi lima rukun ini adalah pondasinya. Wahuna ka amalun kasyiratun. Di sana masih ada amalan yang banyak. Tatsbaulha dan arkan. Watu kamiluha mengikuti rukun-rukun Islam yang lima ini dan juga menyempurnakannya. Wahia jamio anwa'it min faraidi wanawafil wajibat dan wustahabat. Wa Yaitu seluruh jenis-jenis Ketaatan Baik berupa fara'id, kewajiban-kewajiban Dan amalan-amalan tambahan Seperti sholat nafilah Dan juga kewajiban-kewajiban Dan juga perkara-perkara yang disunnahkan Perlu diperhatikan baik-baik Sholat nafilah, sholat nafil Qobliyasa ataupun ba'diyah Itu jangan disepelekan Jangan disepelekan barat Allah Ingat sekali lagi Itu penting sekali Fungsinya apa? Menambal kekurangan-kekurangan Yang kita lakukan dalam sholat wajib Kan kadangkala -kadang ada kurangnya. Gak khusyuk ditambal dengan sholat qabliyah ba'diyah tadi. Jadi jangan sepelekan. Jangan, wah cuma sunnah saja kok. Akhirnya gak pernah sholat sama sekali. Malam ya? Jangan. Sholat qabliyah ba'diyah. Yang kira-kira sudah disyariatkan di situ. Na'am barakallahu fikum maka lakukan. Lakukan. Kenapa demikian? Karena para sahabat rituwan Allah alaih Antum perhatikan baik-baik ya. Saat itu gak pernah para sahabat itu bertanya. Ya Rasulullah perintahnya itu sunnah atau wajib lu enggak pernah tanya apa Langsung samikna wa atho'na. Munculnya rincian sunnah dan wajib itu kan belakangan. Iya enggak? Dalam ilmu usul fikih dan misalnya wa inna para sahabat kalau datang perintah langsung dikerjakan. Enggak mandang itu sunnah atau wajib. Kan gitu ya, Nah, bukan berarti apa? Bukan berarti nah barakallahu fikum kita kemudian menyepelekan meninggalkan itu jangan. Jangan sampai ya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga nah Sholat-sholat nafilah atau nawafil dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholat apa wajib mahum sholat mahum kenaan eh, kita lihat berikutnya. Kalau asal mudzunna kemudian puas usapan rasulullah saw bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu adalah pertama asal mudzunna puasa itu adalah tameng perisai. Benteng. Jadi kalau orang mau aman puasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa kemarin dalam hadisnya Abdullah Mas'oodul Anhu muttafaqun alaihi. Orang kalau belum mampu tu menikah puasa. Karena dibalik puasa itu apa ada wijak semacam tameng penjagaan. Nah ambarakalau kiyum. Ehwan fitnaat darah sekmu Puasa ini juga mengandung di dalamnya apa? Nah, menguji kesabaran seseorang mampu atau tidak dia menahan perkara-perkara yang na barakalakum yang bisa membatalkan puasa tersebut. Mau salah ya? Mulai dari apa? Dari apa terbitnya fajar pada shadiq sampai terbenamnya matahari. Ikwan fil din azallakumullah az taala ayat berikutnya kita ambil dikit lagi. Ya'ni sutratun bainal abdi wa bainan nar. Puasa adalah sutra penghalang, tameng, benteng antara seorang hamba dan antara api neraka. Bayangkan Jangan malas-malasan untuk melakukan puasa Ramadan, apalagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka belum mengenal kita kenalkan. Mungkin bapak kita, ibu kita, tetangga kita karena banyak kan orang-orang itu mereka lebih fokus dunianya. Apalagi biasanya kalau puasa Ramadan itu pas panen padi gitu loh biasanya. Kebanyakan tempat itu seperti itu. Jadi dia lebih mengedepankan panen padi daripada puasanya. Lah kalau puasa kan enggak kuat, Ustaz. Ini kan fattakullahu wa tatakom katanya. Bertakwirah kalian betul-betul semampu kalian nah, ini kita tidak mampu kalau panen padi yang puasa. Nah terus bagaimana sekarang tidak puasa diganti nanti di hari-hari yang lain katanya. Allahul Mustantoh, tidak benar ya? Nam dahulu puasa walaupun apa panennya mungkin disuruh orang lain apa dengan cara yang lain panennya malam hari, bisa semuanya bisa disiasati sebenarnya. Nam ya. Nam kalau kita eh, mengakal ngakali syariat yang tidak bisa. Nam ya. Nam barangkali Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sini. Wa as-sawmu dan puasa adalah wajib seperti puasa ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa hai orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah diwajibkan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa na'am barakallahu fikum ikhwani fid din azni wasakumullah radiallahu anzani walafilatun mithlus fi ayyamin allati zaad dalil bi ayyamiha dan juga puasa sunnah seperti puasa-puasa di hari-hari yang telah datang dalil untuk melakukannya kasiti min syawal perhatikan ini seperti puasa 6 hari di bulan syawal yang bisa afdalnya langsung dilakukan kalau enggak punya hutang setelah puasa ramadan langsung dilakukan puasa syawal tapi jangan satu syawal satu syawal haram puasa karena if Ya enggak? Idul Fitri yang tempoatang enggak boleh haram. Dua Syawal boleh enggak? Dua Syawal. Tapi tanggalannya masih merah. Ya enggak? Tanggalan Idul Fitri dua hari kan? Di tanggalan, ya enggak, Pak? 2 hari kan? Ya Pak. berarti bagaimana ini? Puasa Syawal boleh enggak tanggal dua Syawal. Boleh enggak ini? Boleh enggak Abdurrahman? Boleh enggak? Tanggalannya masih merah tapi lah bahasa. Karena apa? Karena intinya yang namanya Idul Fitri ya teman, satu Syawal tadi itu. Dua Syawal antum mulai Syawal, enggak akan masalah. Paham ya? Antum jangan lihat tanggalannya masih merah kemudian enggak berani puasa, jangan. Nah, barakallahu fikum. kalau ya, mau puasa tanggal dua Syawal tadi, satu Syawal haram, enggak boleh. Karena Rasulullah melarang atau melarang untuk puasa nanti 2 hari raya tersebut, hari Idul Fitri sama Idul Adha. Naam. Kemudian berikutnya disebutkan di situ wal itsnin puasa Senin wal khamis puasa Kamis ini bagi yang mampu silakan puasa Senin Kamis bagus sekali ya sebagai tameng juga tameng benteng nah barakallahu melatih diri wa salat ta ayyamin syahrin ini yang benar Tiga hari dalam sebulan ini yang benar ya karena hadis yang mengkhususkan 13 14 15 itu tidak selamat dari kritikan paham ya jadi yang rozeh yang dikuatkan Syekh Muhammad Nihizan, Tiga hari dalam sebulan Bebas, mau memilih hari apa saja Intinya sebulan Tiga, tiga kali atau tiga hari tadi itu Sampai-sampai ya? beliau mengatakan Kalau seandainya dia Melakukan Senin, Kamis Senin, diniatkan Puasa tiga hari dalam sebulan Double dapat pahalanya Puasa Senin, Kamis dapat Puasa tiga hari dalam sebulan bayangkan. Tergantung dengan apa? Niatnya Innamaka'amalu bin niat Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Nah kan dua amalan Ustaz. Tidak masalah. Dua amalan kalau hukumnya sama boleh digabungkan. Namanya ya? Naam. Sunnah. Ya enggak. Senin Kamis sunnah. Puasa tiga hari dalam sebulan apa? Sunnah. Atau gabungkan niatnya. Senin, Kamis, Senin. Dapat tiga. Dapat puasa Senin Kamis. Apa maksudnya? Naam wa'alaikum. Berikutnya. Wa'ashri dil hijjah. Dan sepuluh dil hijjah. Puasa apa namanya ini? 10 Dhul Hijjah puasa apa? Boleh pun puasa 10 Dhul -hijjah? Eh? Hijjah? Dan 10 Dhul Hijjah boleh pun? 10 Dhul Hijjah boleh tidak puasa? Nah ini? Orang pada nyembelih kambing Tentang puasa sendiri gitu ya Itulah kapan? Itulah kapan? Tanggal berapa? 10 Dhul Hijjah Dulhijah kan, ya ini dan puasa tepat dulhijah maksudnya bagaimana maksudnya ini coba, antum gimana ni, boleh nggak puasa? Sepuluh dulhijah, orang lagi padanya boleh kambing antum puasa sendiri gitu, itu at maksudnya di hari hari awal, Dianjurkan mulai tanggal satu dulhijah itu sampai sembilan pun silakan, tapi sepuluhnya jangan, haram, sepuluhnya itu at al nggak boleh puasa antum, faham ya? Tapi kalau misalkan Atum enggak dari awal pun... Satu dul tadi... Sembilan puasa Arafah jangan lupa... Karena puasa Arafah... Puasa yang sangat mulia juga ya... Nga'am barakallahu fikum... dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Puasa Arafah ini bagi orang-orang yang tidak hukup di padang Arafah... Tapi bagi orang-orang yang mereka setelah... Melakukan yaumu tarwiah... Sebelum haji itu ya... Kemudian setelah itu barakallahu fikum mereka... Berangkat ke mana? Ke Arafah hukup di sana... Yang mereka berada di sana tidak dianjurkan untuk puasa. Adapun yang di luar orang-orang yang tidak wukuf di padang arafah berpuasa. Puasa 9 dul hijjah. Apa maksudnya, paham belum? Ewana jenis sepuluh dul hijjah di maksudnya bukan tanggal 10 nya tapi satu dul hijjah itu sampai 9 dul hijjah itu kalau mau puasa nggak masalah. Paham maksudnya ya? Wajib mi arafah dan puasa arafah. Wajib mi asyura wa yaumin qablahu Ini perhatian Bapak ini. Dan puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal berapa ini? Puasa Asyura eh? tanggal berapa? Eh, betul. 10 apa? Puasa Asyura tanggal? Pernah puasa Surah enggak Puasa Asyura. Ampun, berapa? 9 Sepuluh Muharram. Pada tanggal sembilan, sepuluh Muharram adapun yang setelahnya hadisnya enggak selamat dari kritikan. Jadi sembilan sama sepuluh saja. Wa illadahul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Semula saat itu sebagian para sahabat mengadukan tentang kejadian yang dilakukan itu puasa pada tanggal sepuluh Muharram. Bahwasanya sepuluh Muharram tersebut orang-orang na barakallahu fikum, Bani Israil mereka mengagungkan lalu kita mereka mengagungkan nam tanggal 10 Muharram tersebut karena hari tersebut hari diselamatkannya Musa dari kejaran Firaun katanya Akhirnya Rasulullah mengatakan demi Allah kalau seandainya tahun depan aku masih hidup la asumanat tasia sungguh aku akan puasa tanggal 9-nya 9 10 syariatkan faktanya ya ada 11-nya hadisnya enggak selama dikritikkan jadi kita cukup 9 dan 10 Muharram ikhwani fi dini azza lakumullah fa hadhihi kulluha sawm nafilah ini semuanya adalah puasa apa puasa sunnah nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ta'afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah rabbil alamin